Горючим болем сприймала Єльку сповідь старої жінки. Її запізнілий жаль за чимось, що могло б бути, але що так і пройшло стороною, як літній далекий дощ. Біля занедбаного без води фонтана дітвора голубів годує. Дикі, бездоглядні, отак і живуть на крихтах. І згадались Єльці інші, зачіплянські голуби, сяючі у ранішньому сонці, оті, що невтомно тягли вгору собор, Білої тріпотливої дочи колами в хмаровищах диму Все вище, і здавалось, собор за ними теж тягнеться вгору, росте. Від тіли назавжди, мабуть, Погасли тісяючи голуби її короткого щастя. Тяжко, у грудях гадюки смокчуть. І нікого було й винити, тільки саму себе. Хто ж винен, що носиш у собі щось баламутне? Де стопиш, усе не впопад? До чого торкнешся, мимоволі руйнуєш? Скільки тобі ця ніч Баглаєва обіцяла? Ніч знайомства, довіри, злиття душ? Маревна ніч закоханості? А що зосталось? Побувала біля Миколиної інституту. Новий величезний корпус в горішній частині міста. На фасаді вимурувана складна якась формула, якесь незрозуміле єльце рівняння і модель, мабуть, модель атома. Ніби щось аж й глумливе було в цій круглій моделі і в таємничих знаках рівняння, зрозумілих тільки для обраних, які ніби відгородились тим тайнописом від простолюдтя. Біля інституту – нікого. Ще на проспекції потім основигала. Здавалося, що й перукарі звікюн, і продавщиці від лотків позиркують на неї осудливо. Інші працюють, а вона тиняється без сіла. Гони вітерка, легкого хліба шукає. Саме відчинявся ресторан. Туди заходила рання якась компанія. «Ходім з нами», – зачепили Єльку. «Вип'ємо на брудер-шафт з одного келиха. Це вони її такою вважають. Певні, що з тих вона, які з першим стрічним підуть, з тих, що не ображаються, коли їх їх на коліна собі в ресторанах садовлять. З ненавистю глянувши на них, наддала ходи. На зупинці якийсь автобус скочила. «Перший ліпший» хоч за хвилину перед цим нікуди не збиралася йти. Автобус був майже порожній. Єлька сіла, принишкла в кутку. Кондукторка, чомусь суворо глянувши на неї, оголосила, що автобус іде Просто Простоволосий, сивий, як Саваоф, сидить старий металург біля воріт свого раю. Саваоф у вилині ліробі заводський. Вийде, сяде, отак набуючись сонця, і старечий, чи погляд подовго плаває вдалечі, на знайомих обріях. Собор землі. Темляться води, що є ріднішо в світі. І між морами заводськими оцвіло життя. Все вам віддав. Як там господарюється вам без нього? На цехах кажуть, стільки сажі нападало, що зараз доводиться лопатами згортати її, скидати як сніг. Траплялись випадки, коли провалювались дахи під тією чорною вагою. Дивиться в заводську далеч старий. Спокійно снується на екрані неба фільм його молодості, його життя. Людина смеркання, чого він чекає, хто йому відгукнеться з цієї далечі, і від бур від шумілих, і від жароти цехів, де вже століття виплавляють метал, від людей, що колись були йому близькими, сидить і наче жде когось. Що вихідного веселим гаймоном повниться ліс, а зараз тихо. Слухає тишу що старий, чує перегук віків, голоси туманів, дзвони козача не йому гудуть, доби революції шумлять. Є в нього тут друг Яровега, теж металіст, барикадник, колись що молодості разом ходили в нардом на проспект лекції Яворницького слухати. Яровезі тільки відомо, кого отак подовгу жде біля воріт старий лобода. Очі замружіють слізми, а він усе виглядає бездушного сина свого. Клянеться, що й бачити його не хоче, а бути, який жде, сподівається». Дожити кортить йому, щоб глянути на своїх нащадків. Може, колись із внуками прийде син, і старий пригорний внучат, і вони його полюблять. Може, коли не водіждеться таки? У будній день нема наїзда на скарбне, всі по роботах. Добовий ліс підступає до самого раю металургів. Велити гіллязці, віки вони стоять. Ночами тіни минувшини населяють урочища скарбного. З ними лише спілкується нічний рибалка. Лобода зод. В усаті тристалітні запорожці буває, десь вогнище розведуть, лежать, люльки покурюють, концерні бляшанки розглядають снічев'я, котрий свуса погладжує в подиві. Що вони з цих бляшанок вживають? Які вони тут є теперішні? Чи є лицарі серед них, чи самі гречкосії? Не можеш так бути, щоб лакизи та казенники крутії та трусії, бо ж до всього найгіршого, що може бути в людині душа заяча, душа раба я, як ці думки рознухують у ньому з ненавиду до когось, збурюють неохололуще кров. Приїхали якось отакий будній день троє легковою. Виклали з багажника снасті бракондєрські, лопати саперні добули, стали берег копати. Кожен робить собі крісло земляне, щоб із водкою сидіти в тим кріслі, мов у кабінеті. Підійшов до них, соромити став. «Що ж ви землю рушите? Берег обвалюєте!» Грубо ще ми йому відповіли – Недовго мовляв уже бути цьому скарбному. «Ослушать його, підгороди все буде пущено. Під боком у промислового міста на мули такі пропадають. Городина була б яка. Коли будуть тут приміські господарства, овочеві бази баклажанами заб'ємо. Того й не думають, що як води не буде, нічого ж не буде. Став проганяти їх від берега. Огризалися, один навіть лопату підняв, босацькою лайкою не посоромився з... ображати старого». Та хоч один проти трьох все-таки прогнав, Витурив їх браконьєрів, Правотою своєю прогнав. Отакі і плюндрують. Коли далі так піде, То скоро, мабуть, і журавлі не літатимуть Над нашою прекрасною Україною. Вдарить котромусь у голову, Давай ще одну гес, І не тобі гес, І вже рубають плавні, Замість них гниле море смердить, Густа, як кисіль, Топить мільйони, До марганцевих рудників підбирається. Невже й на потягнуть? посягнуть? Як осушать, нічого ж не буде. Туманів не буде. Чуєте? Не буде туманів уранці. Як щось жахливе вигукував у думці комусь. Перед ним повз будинок металурга стежі нав'ється. Одна з тих, що від шосе в глибину лісу горожанами притоптана. Під вихідний і вранці неділю тут валом валить люд із міста на природу. Буває, що й заводчат своїх між ними побачить із сім'ями йдуть, шанобливо вітаються зі старим обермайстром. А буває, що компанія жевжиків якихось проходить, галасують на весь ліс, з приймачиками в руках, антенами аж у вічі старому тичуть, ще й насмішки пускають. Молоді, зовсім юні, а такі вже черстводухи. Що їх робить такими? Звідки в них оця зневага до всіх, навіть до трудової сивини? Спробуй зауважити цьому непоштивцеві, він одразу ж у відповідь. «А хіба я не маю права?» «Пройдуть із своїми антенами штрихачами, а старий ще довго дивитиметься їм у слід. Без озлоби, скоріше з болем, наче рідні внуки пройшли перед ним. Чому ви такі? Чому неповажливі до людей? Сумні, дражливі? Чому пісень не співаєте, а слухаєте тільки готові з отих коробок? Чому навіть сміх ваш не схожий на той, яким сміялись козацтво? Шалко мені буває вас. Допомогти б вам. А як?» Багато про що передумує Ізот Іванович, сидячи тут Підлітком біля горна починав Потім півжиття на Мартенах Варив не тільки м'які рядові сталі І синам браму відчиняв З собою привів на завод Переглянуто ще раз фотографії загиблих синів Роздивлено синій океан з пальмами Індійський океан Ген аж куди сагнула твоя наука металурга Скрізь де є руди в надрах Буде й наука твоя під уже брала, коли якась дівчина вирунула на стежці, похнюпившись, прямувала до лісу, проходячи, насурмлено блимнула у бік старого, густого смаглива. Циганка чи що? Зараз циганів чимало з'явилось. Переводять їх із кочового на осідле життя. Комусь вони там дорогу перейшли. Але ця не в рясних спідницях, у звичайному, у ковтині біленькій. Коли зиркнула лоба, губи самі за звичкою тихо мовили. "Страстуйте. Сільська видно, а в очах таке горе глибоке, Такий закипілий розпач, що й дна йому нема. Нездобра такі люди сюди заблокують, Прямуючи часом, як сновиди, до лісу, До темних, скарбнянських ям чорторіїв. Уже минуло його, коли він, відчувши якусь бентегу, Окликнув, дочко, а вернись не сюди!» І вона покірно вернулась, Мовчки зупинилась перед ним з ж похлупленістю з важким, тягучим поглядом відчаю, де вже ніби й воля до життя згасла. Спитав, відкиляй й куди? І ніби аж тепер помітила вона старого і в тоні вловила співчуття, як блудниця збайдужина, відкинута всіма, стояла Єлька перед ним. Здається, ніколи не дивилась вона в такі мудрі і людяні очі, що, може, просвітлені власним болем, гіркотою самотності, набули здатність зазирати так проникливо і в душу іншим.